Doamne, toate Ceresc, a toate zizitorului, Te iubim, Te slăbim și-ți mulțumim, fiindcă nouă, taina Ta ne-ai descoperit atunci când iubire părintească ai rostit. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău, care Te-a scos din pământul Egiptului, adică din mormântul trupului, și din casa rovierii, adică din Împunericul lui când ca pe fii învierii, prin Domnul Isus din Iad, neamul nostru l a înviat și prin Sfintele tale taine ne a luminat, când între fii luminii la față ne-ai schimbat. De aceea, pentru noi, porunca ta ai adâncit,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 iar prin Duhul temerii ai rânduit să te temi de Domnul Dumnezeu tău și să păzești toate păuncile Lui. Fiindcă pentru ucenicii Domnului le-ai pregătit, dar pentru ceilalți, tainele tale le-ai pecetuit. De aceea în filde și în parabole fiul tău le-a vorbit, pentru ca sămânța cuvântului tău, să dea doar prin aleșii tăi, rod însutit, că tu știi dacă te iubește cineva și prin darul rugăciunii, în duh și în adevăr, îi descoperi adevărul tău care simțește și urcă treptele care îl desăvârșește, ca să intre prin fața iubirii care îl este.